Când deodată, în preajma intrării în tabără, se stârnește în bălmășală. Străjerii înhățaser un om ce dădeată răcoale prin împrejurim și câteva clipă mai apoi zvârleau la picioarele căpetenilor un bărbat încă tânăr cu straile ponosite și care strângea temător sub braț un sac cărpăcit. dați drumul! Văd că pot spune alt străin. Vrut ai să ucizi pe careva din noi? N-am vrut. Jur pe ziul lui Olimp, pe Paraspe. Mm, așa, dar... Pumnalul Păvăță mi-a fost la drum de fiare și de furi. De zece zile repecesc prin șert să vă aflu. Am fugit. Din temniță? Mai rău. Din robie. Pe deci, spinare-mi stigmatul slaviei Corț. Da. Ia cupa asta, omule, și răcorește <sus> Grește-o fără teamă.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 Desigur, chiar când aduc daruri. <laughs> Ei bine, pentru asemenea daruri, sirienii ne-ar da bucuroși pe puțin trei de dracme. Iată-le! Și spre uimirea tuturor, străinul la ideală din bonositui sac un manunc de pergamente. Dar te clătiști, Chiar, chiar, chiar și o fortăreață. Și încă una. Ingenios concepută. De unde le-ai? Vorbește, dă-i drumul!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 case și palate, și terme și viaducte, fortificații ca și amfiteatre. Verzinie mm -hmm, și fantezie așadar și multă îndrăzneală. Prețuiesc strădaniile Apollodorus, te -nțeleg. și pe mine m-a pasionat ceva, meșteșugul armelor și mi-l iată. E bine, dacă vrei, rămâi. Te vom sprijini să arăt ce ai învățat.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 Anii trec. Traian părăsește Siria și se îndreaptă spre alte melaguri trimise de Imperiu cu importante misiuni militare. Apolodorus îl urmează cu credință. Și când Traian ajunge la cârma Imperiului, și când se dezlănțuie războaiele cu Dacia. Pare Senau! Imperiul! Primăvara Anului 101. Un corp de armată romană, avândul l în frunte pe Traian și sfetnicii săi, se pregătește să treacă podul de vase înșirate de-a curmezișul Danubiului între Viminaciul și Lederatul. Pe dac vac ne surprizele, neprevăzutul, într-un cuvânt o minunată aventură și întâlnirea cu Deceval, desigur. Deodată Traian facă de seamă că din suită lipsește cineva, Apolodor. Câteva clipe mai apoi îl descoperă. Apolodor răsfoiește de zor niște petice de pergament. Ei, Apolodorus, amăzite! Da te-ai apucat să descrii și dumneavoastră cu daci mă concurez așadar? Păi că ți-ai luat și ajutare? Într-adevăr, Auguste, numai că eu n-am să istorisesc luptele prin scris, ca Maria voastră, ci prin imagini. Tânărul care mă ajută e Corneliu, Cornelius Quercus. E deosebit de înzestat de muze în a plăsmui chipuri. Mm -hmm. Și chip ca un stejar, cum e și numele. Că mă arăt și mie ce ai până acum. Ia, ia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 Asta din pruntea coroanei, nu cumva... E chiar augusta voastră imagine, mărite. Ia spune, spune ce de gând să faci cu toate astea, Am să le dăruiesc legate în piele Măriei tale ca amintire. Asta... Am altă idee, Apolodos. Găsește mai întâi un...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 Ăsta, al zecelea parcă, unde solitaci mi-aduc de la Deceval faimoasa ciupercă, de care stă scris să ne retragem. Și <laughs> ăsta, uite, al 24, și unde sunt față-înfață cu regele da. Ei, dar auzi? Pleacă păsările călătoare, Apollodorus. Poate și spre Elada, mărite. Și spre Silia. Te înțeleg, prietene. Dacă Deceval se potolește, îți acordă permisie.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 Aveam noi oameni pentru așa ceva? Mă îndoiesc. Păi și avem, mărit împărați. Cum? Și cine? Odată, de mult v-am spus că arhitectura și nu numai asta le-am învățat pe furiș. E bine, cândva am studiat și balistica. Iată acum.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 Consider că asta e cea mai mare calitate a de față. Mă întreb însă, cum vor rezista podurile de vase când vom trece spre Dacia asemenea greutăți? Da, e ce părere au tehnicienii? Balbus, census! Ar trebui un pod rezistent, Auguste, de piatră! Tehnica actuală nu este stare mărite să asigure zidirea picioarelor de pod în apa unui fluviu ca Danubiu. Auz apolodor? Și. Totuși, podul trebuie făcut. Și chiar cu picioarele zidite pe fundul apei, trebuie te Îl voi ruga pe bunul Danubius să facă o minune. Zi de zi, Apolodor și Cornelius, cu trăiere de la miază zi de pluviu, scrutând fără răgaz locul potrivit de așezare a viitorului pot. Dar iată că zărisc în departe o punte. Însetați galopează între acolo Descalică. Deodată, într-un lăstăriș, o tufă poșnește ciudată. Prin frunzișul de aramă se aud pași grăbiți. Cornelius țâșnește după fugarul nevăzut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 sunt. Din nou pe amduce. Are vreo importanță? Tu. Tu nu ești probabil un prinț de albostru? Da, da. Da, dar chiar fiu de împărat. dacă. Prințul Cornelius Quercus. Și te voi duce ostate state tânărul meu. Să-ți iei pedepsa. Isk-o da, Ne. Bine, fiule, am său am său Dar mai întâi să-mi răspunde la o întrebare Vai și am va fi dacă nu... Dar dacă o știi să-l iau eu, o sate, pe fiul măriei tale? <laughs> Bine, fie, fie, fie. Să-mi spui acum, matale Să-mi spui de ce aceste meleaguri și cetatea de peste Danubiu Au un nume așa de ciudat Drobeta Despicată. Oi? Ce se desparte eh, acuze Păi, din moș. noi dacii știm că spre meadă zi, istrul se desparte... Cum? Adică se desparte de un brat al său, alții de auzit, Cornelius, fiure! Ia-ți, stăpâna, ce mai și... haidem, ne apucăm de lucru, băieți. <laughs>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 Sunt uh, întru totul remarcabile cele două porticuri monumentale de pe maluri. Mă întreb totuși, cum va rezolva colegul Apolodorus problema zidirii sub apa celor 20 de picioare? Generale Quadratus Vastus. Convins că maestru Apollodor a calculat corect toate elementele, propun neîntârziata începerea mărite, lucrurilor. Mărite, da. mărite, un curier călare. Venit în grabă din sciția mică, doriște să vă vorbească. Lăsați-l să-i intre! ce Suntem de, de Daci, au gust cu ce zară. Dinspre gurii de dinspre din Mulți bucoi și cosobocii și roxolamii se îndreaptă spre pontul de Uxin. Da, de ce val ne atrage în sciția mică să ne stăbească forțele din Dacia? Da, n-avem de ales. Trecem imediat în stare de război. Întreaga flotă danubiană dislocă toate legiunile de pe Istru în Sciția Minor. Ordon mobilizarea! Puternicile oștiri se întâlnesc pe colinele de la Adamplisie. Aici se desfășoară o aprigă bătălie încheiată cu victoria românilor. Dacii se răzău. Viruitoare regiunile se întorc în Gavizoane. Oare cât va dura liniștea pe melagul dacii? Dar ce-mi văd ochii, Apolodos? Pe hmm? aici curgea înainte maestosul Danubiu.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 Noi căutăm Danubiul aici, în vreme ce Apolodor l-a trimis la plimbare pe alte meleaguri. <ră> în schimb, a făcut să apară înșirate de aici până la drobeta cele țarcuri făcute parcă din nuiele. Unele gata, altele lucruri. Dacă ați vedea din ce nuiele-s făcute, generale, Bassus... mi ce-ar fi să le cercetăm mai de-aproape, nu? în bărci, popit pornim. Ai de acolo cu cumpana, nu mai merge. Ia vezi ce se întâmplă. Eee, plus cu le Mai repede, mai repede! Vedeți să-i Ok, iată-i de nu mai spui asta! Fii atent! Digarele ne-a ajutat asta la genunchi! Se schimbă treaba, Apolodon. Nu elele erau de fapt bulumac în toată legea, de... de stejar, nu? Pe care mai Uriașe n pic pe pundul albiei. He, ce spui cuadratus-vatus?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 Marcianus! Marcianus îmi pare că visesc! și taci! Te observă Tiberius Claudius Maximus! Îmi ce astruie! Știu! Dovadă că vrea să-l prindă vriu sau mor pe Degebal, ca să fie avansat Exploratorus! Mm. Și totuși acest frumos pod și porticul ca un arc de triunf prin care au creșit, par pogorâtă din lumea minunilor, a zeilor Marcianus!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 Să poți împăptui încă multe altele! nu doresc! nu doresc decât două lucruri, Auguste Imperator. Mai întâi, să învingem. Pe urmă, să înalți la Roma un monument care să celebreze victoria noastră. <trui> numai atât? Și numai la Roma? Nu, dragul meu, să faci mai întâi un monument triumfal la Tropeum, în Ciția Mică, chiar pe podișul pe care ne-am bătut cu dașii. Apoi unul în Egipt, bună oară, la Alexandria... Să afle întregul Orient ce adversar puternici am împlinți și să-i arăți, chiar fedaci. Iar la Ostia să edifici un măreț fort al Romei, la mare, care să-mi pe cele făcute de August și Claudius. Ei dar cei cu Cornelius? Vine în face. Aduci vești, Cornelius. Ave Cezar, aduc desene, al 48-lea și al 49-lea, iată-le au gurărea porii. Îl-a șifocuit. Și-a boulodur. Vieșil. Ungrofil. Îl strângea lângă lângă Maria ta. Razboi ce-a urmat. A fost nu mai cel mai greu, dar și unul din cele mai vestite ale antidefensei. Panoxile romane se încurșeaa amărnic cu cele dacilor. Săgețile acestora se întâlnesc cu șomoiagele aprinse și săgețile pușninte din mașinile de război romane.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 Mie, fiu de cățea, tu mi să mă pretau? Iată răspunsul meu, viu niciodată! Ah, degebaluș! Ah. Acum aproviete, de postași mei. Auzi? Mai vine un rege mort decât un netrednic viu dus în la luna. Auzi? Așa să-i spui cezarului tău, că am zis eu, Deceval, regele dacilor, și mai spune ceva, să țină bine minte, poporul meu va renaște și va crește, va crește falnic, falnic ca un stejar, mai viteaz, mai luminat, mai puternic,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 Așa cum singurul ați răpuns. Ce faci? Ce faci ăstași? De... Desenezi? De... Acum mă îndreznești! Părănius! Ai... Cărcuri! Aici ești? Formește! Aici! Aici! Ce să aduci? Prastica porunca. să dau de urmă Ce mm. de pește! Iat-o! Iată! Iat! Ia. Prințesa Dacă se-a dăruit un fiu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 Săpe și casmale mușcă din colina cu Irinal. Acolo, în niște Romei, se bat țăruși se nălțe schiere. Din marmur și granit coloane și abside se înfieripă pe șantier întiile edificii din Forum Traian. Cum? Cum? Aceea va fi columna Apolodorus. Văd numai două blocuri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 și cele 155 de bazoreliecuri ale sale. Anii au trecut. Cele două biblioteci publice, o bazilică și templu, o columna și cele 400 de magazine din forum strălucesc sub cerul de vis al romului. Inaugurarea e aproape. Ca și în dat, cezarul Iisus pe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 Da, da, da, numai arta poate să-i păstreze atât de vii, parcă sunt aere, adevărate simboluri ale curajului, vitejiei, onoarei. Și astfel, în inima bătrânii Rome, s-a înălțat în urmă cu aproape două milenii actul de naștere a poporului român, dăltuit,